Estalketak ertatu zenetik, Agnezek ez zuen lili etxetik erteten usten, baina aitatxi lilieren bilia joaten azizan etxean gure atzen, gaueko ordu txikietan. Liriren marrak ardiratuak esnatzen zuen Agnez. Emakumeak, bizkarra lazantzen zion, etzaiguko meni, etzaiguko meni printzesa esanez. Egunez, Sudurrak kristalaria txikita ematen zituen orduak lilik pizkarralekin altzari kantoi guztiak igurtzen.